Aturri Euskal Kosta hiri elkargoaren baitan Baionako hiriak lan berezia darama garapen iraunkorraren aldeko urratsak emanez. Martin Bizota asu eta biziki lotua zaio ekologiari eta oska batez hemendatu behar direla ekintzak iduritzen zaio. Horregatik buru-belarri sartua da garapen iraunkorraren aldeko desmartxan eta agenda gogeita bataarren garrietara forumum mogeita topaketa horiek bultzatu ditu hirugarren urtez segidan. Baionan azken urteetan indar berezia egiten dela gara Hapen iraunkorraren alde, adierazidigu, martin bizota. Amar milioiko proiektu batera ikitzen dugunean, baiona iparrean biztan legoaren euneko amarra, biomasa sare batez berotasunean ornitzeko, zerbaiten konzientzia dugunaren seinale da. Berotasun sare handiena da, akitanian. Iri erdian, banatze sistema batez hartzen dugunean martxan kutsatzen ez duten autoekin, ekiten dugunaren seinale da. Non polioan, zeke nu dizon, nu parlon, me nu zagizon. Azken agintaldietan erabaki batzu continue, hartuak izan dira, hitzetatik de ekintzetara pion, pasatzeko. Por justoman traduiran akt, zekeldian so parol. Egitarau zabala antolatu dute apirilaren 23an garapen iraunkorraz eztabaidatzeko eta gomita berezi bat ere Jean Jouzel klimatologoa eta Nobel sariduna Baiona'n izanen baita. Martin Bizota, président du groupe des experts internationaux Eco Prize Nobel de la Paix, en plus c'est quelqu'un qui est très pédagogique, qui explique bien, qui rend des données complexes à la portée de tout le monde. Il vient très gentiment quelques heures en pays basque. C'est vraiment quelque chose qui nous a fait très plaisir. Xaimein Inguru izanen dira ostegungoizean, administrazioko langilei idekiak eta txaldeko egitara gualdiz deneri idekia.